Földrengés után Gerard Lamartin élete első földrengését élt át röviddel azután, hogy a Pireneusokba helyezték. Nem volt elég, hogy két évre száműzték Párizsból erre az Isten háta mögötti helyre, már a második napon majdhogy nem véget is ért földi pályafutása. Ahogy a hegyi úton tekert, egyszer csak megnyílt a föld a bicikli kerekei előtt. Nem nagyon, éppen csak annyira, hogy megijedjen tőle. Félre a kormányt és lebucskázzon egy meredek domboldalon. Ott aztán annak rendje és módja szerint belevette a fejét egy kőbe, és csendesen elnyújtózott pörgőkerekű járgánya mellett. Arra ébredt, hogy valaki nyalogatja a képét. Kinyitotta a szemét, és egy megtermett pireneusi juhászkutyát látott maga felett. Gerard Lamartin tudta, hogy a pireneusi juhász veszélyes fajta, ezért a pisztoly után tapogatódzott. A kutya azonban nem pályázott a torkára, sőt még meg sem akarta kóstolni, ehelyett a hátsó lábaira ült és bánatosan tutulni kezdett. Gerard Lamartin éppen feltápászkodóban volt, amikor két juhász is kibukkant a környező tömbök közül. Mindkettőjüknél jókora bot volt, arcukon pedig kifejezetten goromba kifejezésült. ült. A pásztorok megálltak mellette. – Hát meg ki a franc? – kérdezte az egyik. – Nem ismerem a bicikliét? – Ponta meg a vállát a másik. – Nem le moroie. Annak kopott a kormánya, és nem is ilyen a márkája. – Nem az új A bizony lehet. – Hogy kerül ez ide? – Lássát az útról. – Él még? – Az előbb, mintha még mozgott volna. Le Martin hadnagy úgy döntött, ő is beszáll a kommunikációba. Felemelkedett és belekúrjantott a beszédükbe. Azaz csak kúrjantott volna. Az a hang, ami kitört belőle, még egész cincogásnak is szánalmas volt, nemhogy kúrjantásnak. A két pásztor összenézett, majd az egyik csalódottan megjegyezte. Hát ez él. Nem esett elég nagyot. Gerard Le Martin hadnagy csak fél órával azután a pásztorkunyhóban Hideg borogatással a fején tudta meg, hogy majdhogy nem földrengés áldozatává vált. Csak egyetlen helyen repett meg a hegyek közé vezető út, pont az ő kerékpárja előtt öt centiméternyire. Ebből aztán azt a következtetést vonta le, hogy a pireneusok nem rajonganak érte. Az ellenszemp kölcsönös volt. Már sötétedett, amikor Szofi bedugta hozzá a fejét. – Itt van még nagyúr. Itt, morogta La Martin komor ábrázattal. Homlokán vizes borogatás fehér lett, ezzel próbálta a földrengés utolsó nyomait is eltüntetni róla. – Azt hittem, már elment, de jó, hogy még nem ment el. Gabriel telefonált. – Ki az a Gabriel? – A pásztor, aki megtalálta magát. Lamartinnak ugyan fogalma sem volt róla, melyik lehet Gabriella kettő közül, de igazából nem is volt rá kíváncsi. Már háromszor vagy négyszer volt vécén az avas juhsajtoktól, amelyel megetették. Abban reménykedett, hogy mindörökre megfeledkezhet a földrengésről, a bubról, a homlokán és a két pásztorról, akik majd megmérgezték. Nem is tudta hirtelenjében, mitől volt nagyobb életveszélyben, a földrengéstől -e, vagy a juhsajtoktól. Lamartin sóhajtott egyet, Mit akar? Azt kérdezi, itt van-e, mert akkor bejönne magáért. Értem, hökkent meg Lamartin. Miért kellene bejönnie, értem? Mert egyedül nem talál fel a hegyre. Nem találok fel, motyogta Lamartin. De hát miért akarnék felmenni? Azt mondja, találtak valamit magának. Lamartin megkönnyebbült. Hm, nyilván a pedálomról van szó, majd felmegyek érte világosan. A kormányjal is baj van, úgysem tudnék ráülni. Szofi eltátotta bájos kis szájacskáját. Ráülni? Mire? Hogy-hogy-mire? Sóhajtotta le Hát a biciklimre. Ki beszél itt bicikliről? kérdezte magához térve Szofi. Nem biciklit találtak magának, hadnagyúr? nagyúr. Persze, hogy nem, csak a pedálját. Nem is pedált. Hát akkor mi az ördögött? Egy hullát, Hadnagy úr. Lamartin had nagy fél órai utazás után arra a megállapításra jutott, hogy a bicikli mégiscsak jobb, mint a szamár. Az legalább akkor áll, meg, amikor akarja, továbbá nem ordít minden kanyarnál, mint a sakál. Gabrielt láthatóan nem zavarta a ordítás. Békésen bóbiskolt a pislákoló hold Lamartin odai odaimádkozta a szamarát Gabriel mellé. Ekkor még olyan széles volt az út, hogy ketten is elfértek egymás mellett. Maga találta meg Gabriel. Én, bólintotta a juhász, pedig életemben nem találtam még hullát, meg még majdnem kettőt is találtam. Jelentőség teljesen Lamartinra pislantott. Lamartin sóhajtott egyet. Hol találta meg? Ott, ahol a kiszárat mocsárkász dődik, tudja? Lamartin nem tudta. Ennek ellenére jónak látta bólintani egyet. Hogy találta meg? Arra jártam. A földön feküdt. Jobban mondva a földben. Csak a keze árt állt ki. ki. állt a keze? Amit a felkiálltó Mondtam is a feleségemnek, hogy ez a kéz jelez valamit. Mit jelezne? Hogy mi történt vele? Mondjuk, ha benne van egy gomb, akkor csak a gazdáját kell megtalálni, és már is tudjuk, ki volt a gyilkosa. Na és mi volt benne? Semmi. Miből gondolja, hogy gyilkosság áldozatele? Akinek így áll a keze, az nem jó szántából került a föld alá. Nem bizony, dörmögte Lámártin. Az emberek csak ritkán kerülnek jó szántukból a föld alá. Kivették a helyéről? Hová gondol, hadnagy úr? Lámárt hadnagy bánatosan megvakargatta az orrát. Na, na, hogy a pireneusok tették ezt is, éppen úgy utálják, ahogy ő utálja őket. Lamartinnak nem kellett sokat törnie a fejét ahhoz, hogy rekonstruálhassa az eseményeket. A halott, akárki is az, mindaddig békésen nyugodott a föld alatt, amíg a földrengés következtében a talaj meg nem csúszott felette. Majd másfél méter vastag rétek szakadt bele a közeli szakadékba, még szerencse, hogy a hullát nem vitte magával. Szerencse? Legnagyobb meglepetésére Sophie már ott sertepertét a, a holdfényben, jegyzett füzettel a kezében. Lamartin szomorúan nyugtázta, hogy nincs egyedül. Ott tolongott körülötte a hegyi falu összes gyereke. Maga, hogy került elé? kérdezte fájdalmas nyögések közepette lekászálódva a szamáról. Pierre elhozott motorom, akartam szólni, hogy magát is elhozna, de nem szerettem volna megsérteni Gabrielt. Pedig megsérthette volna, nyugtatta Lamartin a hátulsó részét tapogatva. Nem szólna nekik, hogy engedjenek oda a lelethez? Szofi bólintott, és néhányszor erőteljesen összecsapta a tenyerét. Fiúk, lányok, tűnés innen, nincs itt semmi látnivaló, semmi érdekes nincs itt, csak egy halott keze. A hadnagybácsi majd kiássa és elviszi magával. Ti meg menjetek aludni, és lefekvés előtt imádkozzatok a jóistenhez, nehogy ilyen hulla legyen belőletek is. A halott ember keze valóban úgy emelkedett ki a földből, mint egy útjelző oszlop. Lamartin rávillantotta a zseblámpáját. Szofi oda sündörgött mellé és megbökte az oldalát. – Mit gondol, mennyi idős lehet? Lamartin megvonta a vállát. Épp a napokban olvasta, hogy az alpokban találtak egy részkori embert. – Lehet akár részkori is. A lapos talaj mumifikálta. Gábriel megvakarta az állát. – Biztos, had nagy úr. Lamartin torkán felkúszott az ingerültség. – Nem biztos, mondta némi felsébrendűséggel a hangjában. Lehet neolit is. Az ismeretlen szó úgy ütötte képen őket, mint egy durva káromkodás. A gyerekek megszeppen bebámultak a fiatal hagynagyra, mintha egy szó egyúttal beismerő vallomás is lett volna. Mintha Lamartin ezzel vallotta volna be, hogy itt létének nem egészen egy hete alatt sikerült megölnie egy embert és eltemetnie itt a kiszárat láb szélénél. Gabriel megvakargatta borostás képét, és bizonytalanul nézett a hadnagyra. Mi az az izé? Milyen izé? kérdezte le a Martin, akinek ekkor már egészen máshogy járt az esze. Amit a, a hadnagy úr az imént mondott. Mit mondtam? Hogy nem részkori, hanem izé. Neolit? -⁇ Áza az! derült föl Gabriel képe. Neolit annyi, mint kőkorszak, mondta Lamartin sóhajtva. Az a kor, amikor mindent kőből csináltak. Gabriel továbbakargatta a képét és a kezére bámult. A karórát is. Lamartinnak elállt a lélegzete ekkora marhaság hallatán. Hogy hogy a karórát is. A Neolitban még nem volt karóra. Már pedig ennek az embernek vaut. Lamartin a gúnyosan felfelé meredező kézzel nézett. Nem látott semmi olyat, ami karórára emlékeztette volna, ha csak azt a kis földarabot nem nézi annak a feje közepén. Gabriel odalépett a gyászos maradványhoz és a csuklójára mutatott. – Látja had nagy Itt ezt a világos csíkot! Még a csatjának a nyoma is látszik! Akár részkor, akár neó micsoda, ennek az embernek volt karórája! Fölült a szamarára és elkocogott rajta a falu felé. Gerard Lamartin maga volt a határozottság és a tettelő. Kivágta az ajtót, és megkerült az íróasztalát, amelyen két papírlapon kívül egyelőre még semmi sem volt. Sophie ott lopakodott mögötte, kis és szeruzával a kezében. – Ezennel megindítom a nyomozást, – mondta határozottan Lamartin. – Írjam? – készségeskedett a lány. – Ezt még ne! – intett La Lamartin. – Csak ami ezután következik. – Tehát, van egy ismeretlen betemetet halottunk, a legújabb korból. Mi hát a teendő? Kiásni, mondta a lány. Az ráér, illetve az sem ér rá, csak előtte még bizonyos dolgokat el kell intéznünk. Először is értesítenünk kell a polgármester urat. Már értesítettem, mondta Szofi. Lamartin meghökkent. Az én utasításom nélkül? Ez eddig így volt szokás, mentegetődzött a lány. Lamartin csípőre tette a kezét. Szofi tudtára akarta adni, hogy ezután majd másképp lesz, de végül is nem tartotta annyira fontosnak a dolgot, hogy megzavarja vele saját gondolatmenetét. Feltesszük az internetre. Sofi meghökkent. Kit? A halottat. Hát, ha hiányzik valakinek. Talán jobb lenne, ha beszélünk az Interpollal. Az agyanum, hogy igen fontos ügynyomára bukkantunk. Elvárom, hogy mindenben legyen a segítségemre. Szofi mosolyra húzta a száját. Rajtam semmi nem fog múlni, uram. Lamartin felült az íróasztal a szélére, és fensőbséges tekintettel legeltette a szemét. Szofi talán kicsit túlmére sikeredett ruha kivágásán. Az első és legfontosabb teendő a halott személy azonosságának megállapítása. Ez roppant nehéz és felelősségteljes tevékenység. Nem akarom dicsérni magam, de erre csak azok képesek, akik megfelelő iskolát végeztek, és kifinomult érzékük van hozzá. Érti, Szofi? Hogy ne érteném, lelkesedett csillogó szemmel a lány. Mert például, ha én megkérdezném magát, hogy jelentettek-e a közelmúltban, vagy akár egy évre visszamenőleg eltűnést a faluban, maga azt válaszolná, hogy nem. Igaz? Honnan tetszik tudni? kérdezte meghökkkembe Szofi. Onnan, hogy amikor először találkoztam magával, és megkérdeztem, vannak-e befejezetlen ügyeik, maga azt válaszolta, nincsenek. Na már most, egy eltűnés az befejezetlen ügy. Ez szerint ez a fickó nem ide valósi. Következésképpen nem lesz egyszerű megállapítani a személyazonosságát. Ehhez, mint mondottam, különleges képesség és képzettség szükséges. Felcsengett a telefon. Szofi felvette, majd bólogatni kezdett. Átadom? Már, már is adom? Ki az? kérdezte bosszusan Lamártin hadnagy. Gabriel? suttogta a lány. Mi a csodát akar már megint? A hadnagy úrra beszélni. Jézusom, csak nem a pedálom miatt. Egészen megfeledkeztem róla. Itt Lamartin, mondta aztán a telefonba. Kiástam, Dünnyögte Gabriel bevezetéskép a vonal végén. Lamártin sóválvánnyá dermed. Ki ásta? Hát nem megmondtam, hogy addig ne érjen hozzá senki, amíg ki nem rendelem a fényképészt, és nem értesítem a polgármester urat. Ha nem ástam volna ki, nem nézhettem volna a képébe. Belenézett, sóhajtotta Lamartin. Bele! Tudom is, hogy kicsoda. csoda. Lamartin úgy állt a kagylóval a kezében, mint egy értelmileg enyhén fogyatékos telefonkészülékárus. Ki csoda? Bernard Lathiel. Az meg ki? Három faluval három Háromnegyed éve tűnt el néhány haverjával együtt. Az a járt, hogy megpattantak hazúról, és beléptek az idegen légióba. csak meg kellett volna várni a fényképészt, Gabriel, korholtaim már bizonytalanul a pásztort a hadnagy. Nincs szíve. Lamartin elszédelte magát. Ezek az egyszerű emberek kezüket, lábukat törik, hogy segíthessenek neki, ő pedig hálából legorombítja őket. Lassan majd megtanulják, hogy a bűnüldözés ma már modernebb módszerekkel folyik, mint évekkel ezelőtt. Ezeknek a pasasoknak fogalmuk sincs az internetről, Interpolról. – Dehogy nincs, M. Gabriel – mentegetődött. Nem akarok én szemrehányást tenni önnek. Csupán azt szeretném. – Eh, a fenébe is. – Dehogy nincs szívem. – Nem önnek! – mondta Gabriel. – Nem nekem! – hökkent meg Lamartin hadnagy. – Hát akkor kinek? – A halotnak, mondta Gabriel, és Lamartin szinte látta, hogy keresztet vetett szabad kezével. – A halotnak nincs szíve! – A városi gyilkossági sápat sápadképű volt. Látszott rajta, hogy nem igazán izgatja a dolog. Láthatóan ügyet sem vetett Lamártin hadnagyi rangjára, hiszen mint bűnügyi nyomozó sokkal fontosabbnak tartotta magát egy farusi csendőr hadnagynál. Gabriel is ott állt a halott mellett, akit addigra már megmosdattak és a bonc tettek. Lamártint émeítette a feltőtlenítőszaga, szaga, csak azt csodálta, hogy a lány hogyan bírja ilyen könnyen. Szofi úgy állt a boncasztal mellett közömbös képpel, füzetével és golyóstólával a kezében, mintha arra várt volna, hogy a halott felüljön a pléjágyon, és diktálni kezdje neki halálának körülményeit. A boncoló orvos lehúzta a gumikesztyűjét, és várakozva nézett a sápat képű zsarura. – Mit óhajt tudni, nyomozó úr? A zsarú megköszörült a torkát. – Mindezt, amit még nem tudok. Például, hogy mi okozta a halálát? – Alig, nem egy kő. – Komolyan mondja? – Persze, hogy komolyan mondom. Lezuhant az útról és beverte a fejét egy kőbe. – Az is lehet, hogy beverték neki? – Miért ne lehetne? Beverték és belökték a mocsárba, ami aztán az elmúlt három hónapban kiszáradt. – Na, ez már jobban hangzik – mondta a zsarú. Értesülésem szerint vele együtt néhány másik fickó is eltűnt. Nem lennék meglepve, ha kinyírták volna a haverjukat, majd megpattantak. Volt már ilyen, bólintott a doktor. Akkor nézzük csak ezt a helyet itt a melkasánk. Ön korábban azt mondta, hogy halála után röviddel eltávolították a szívét. Még mindig ezt állítja? Ez a véleményem, mondta a doktor. Ki távolította volna el? Például farkasok. Többen is láttak Pireneusi farkast azon a vidéken. Állítólag imádják a belsőségeket. Maga szerint ez itt harapás Vágás, mondta a doktor, de a kíváncsi rá erre is van magyarázatom, mivel a detektív nem szólt semmit, folytatta. Lezuhant az útról rá egy éles kőtaréra. Ott, ahol a halottat megtalálták, csupa éles taré az útszélet. Rázuhant, és a taré felvágta a melkasát. A szívét meg akár egy róka is elvihette, aztán behúzta a pasast a lába. A előre előrehajolt. Mondja, doktor! Úgy vágták, vagy úgy tépték ki a szívét. Tépték, mondta a doktor, egyértelmű. Akkor csak ragadozó lehetett, mondta a sápat képűzsarú. Azt még csak el tudnám képzelni, hogy fejbeverik és a lábba lökik a haverjukat, de azt már alig, ha, hogy felnyitják a melkasát, és kitépik a szívét. Ilyen emberek errefelé nincsenek. Mit szól ehhez a tanú? Lamartin oldalba lökte Gábriált. A pásztor erre megvakarta borostás képét, és helyeslően bólintott. – Ámberek tényleg nincsenek! – mondta érezhetően megnyomva az emberek szót. A zsaru észrevette, és elgondolkodva nézett rá. – Hogy érti azt, hogy emberek nincsenek? Maga szerint kik tették? Gabriel a szomorú arcú halótra nézett, akinek olyan szomorú volt az ábrázata, hogy jószerével nem is volt neki. – A kicsik! – mondta nagyon határozottan. Csak is a kicsik tehát, ték. A zsaru összeláncolta a homlokát. Kicsik? Azok meg kik? Mivel Gabriel nem válaszolt, Lamartin úgy érezte, neki kell megadnia a felvilágosítást. Tündérek, mondta sóhajtva, vagy gonosz manók. A zsaru bólintott. Értem. Akkor hát köszönöm, uraim, több kérdésem nincs. Amint hazafelé tartott a kocsiával, egyre azon törte a fejét, vajon a pireneusok, hol nedves, hol kiszáradó lápjai, miért mumifikálják a halottat.